Тому й усякі принци, принцеси, абзаци, вокзали, курорти і інші бутерброди, такі милозвучні для московського вуха, дарма що німецькі. І цар Петро був теж москалем з крові і кості. Його манило все, що загранічне. А саме шведи були тими загранічними, що передували тоді у світі. Пустити їм дурма на великодушності, заманити до себе на службу – це надійна користь з перемоги при недостачі своїх фахівців. З тих самих причин шведські полонені не так важко переживали полтавську трагедію. Не то що українці, які конали на муках, а їх оселі йшли з димом разом з жінками і дітьми. Шведські полонені бачили те все та здригались на вид царських звірств. Вони теж співчували українцям та помагали нещасним товаришам зброї. Не одному Мазепинцеві рятували життя, переодягнувши його у шведську одежу, ділилися з ним останнім куском хліба. І шведським полоненим достойникам, запрошеним на пир у царське шатро, було ніякого. Вони почували себе немов під час весілля на цвинтарищі, та відказатись не було прийшли і зніяковіли. Поставали гуртами у шатрі й куняли. Дехто з генералів, щоб дорешти не вснути, перестанував ніби гусак на стоянці. А тим часом цар у своїй похідній спальні за бічною занавісою кінчав гардероб, приспавшись і відпочивши. З кухонного переділу подзвонював столовий посуд, нісся запах печеної баранини, подражнюючи витончені на голод шведські носи. Генерали шепотіли між собою, раз у раз озираючись. Піпер тримався осібняком. Що він думав, комбінував у своїй дипломатичній голові, годі знати. Він, що розв'язував найскладніші політичні питання, тепер підпирав стіни царського шатра, на ласку Божу і ворога Азіата. Та ось токнули остроги, висрунчились прибічники, заясніли нові вискові свічі. Увійшов цар. Шведські достойники повставали півколом, цар підходив і стискав їм руки. Генерали кам'яніли в вояцькій поставі, механічно схилюючи голови. Піпер при стисненній руки усміхався до царя і щирив зуби, як мерлець до стелі. Цар був у гуморі і нещадив ласкавих слів. «Ах, як мило мені повітати вас, екселенція Піпер, і всіх приявних тут панів-генералів! Досі доводилось нам зустрічатися тільки в боях, тепер можу особисто стиснути вашу лицарську руку. Доля химерна, мої панове. Її і конем не об'їдеш, так воно. І не докінчив, бо звернув увагу на молодого штабовця з перев'язкою на голові. Бачу, що і вас не пощадила сьогоднішня баталія, люби поручнику. Отак, ваша царська величність, на волос, а би пожив смерті. Зараз таки поруч нашого дорогого короля, а що це у вашій руці? Кусень з розтрощених кулою королівських ношів, узьку як другу реліквію. «Невже ж король мій любий брат убити? І цар поглянув, допитливо, по шведих. «Не знаємо, ваше царте», – відповів зітхаючи Гамільтон. «Я того не хотів, нібито оправдався цар, а в душі думав. Ніс вовк, понесли і вовка». Настала мовчанка. «Ну що ж, панове», – промовив урешті цар. «Ми вояки і навчені дивитися смерті просто в очі. Краще нам не роздумувати, бо час минає» і показав рукою на місця за столом. «Будь ласка, почарочці, веселіше стане на душі». Прислуга налила великі поставці. «А вип'ємо за нашого дорогого брата, а вашого короля», – сказав цар. «Нехай йому вояцька доля не буде мачехою». Почався царський банкет, а шведська катова вечеря. Так думали шведські генерали, так думав і Піпер. Йому з думки не сходила шведська армія І нещасна полтавська баталія Чи не зробив король знову Якоїсь нової дурниці Це йому не купити Добре, вояк, марний політик Вся надія на Мазепу Старий лис не раз у залізах бував І вихопився Може і тепер знайде якийсь вихід Піпер у гадках Усі можливості прибігає А між тим кожне слово ловить Чи не почує щось про шведів про короля свого Це лише того, щоб цар не рушив у погоню На щастя цареві не до того Він п'яніє на радощах, тріумфує Піпер знайдеться ще час на відворот Піпер кратки позирає на царя Хоче зрозуміти цього північного сфінкса льовну загадкових суперечностей Заспокоюється Ще раз приходить до висновку, що цар не пішле погоню Він не втративши віри в карлового генія та надто дорожить несподіваною перемогою, щоб рискувати. Погоню вийшли цар щойно тоді Розгадає задуми Карла Тепер він залишає Карлову ініціативу Петро хитрун, монгол і візантієць в одній особі Європейська культура, тільки зверхні в нього позлітка Це Атила, Тамерлан, Батухан, Іван Грозний Кров їх пливе в його жилах що посторонками набігають на великих неспокійних руках і, мов сині гадючки, в'ються на дрежучих висках. Цар тепер роздумує, комбінує, хоче знати розміри перемоги, а поки що їсть, п'є та бенкетує, приймаючи водночас із бойовища звітування. Там саме перечислюють убитих і поранених – москалів та шведів. При своїх цар морше чоло, при чужих його очі світяться, як у волка. Так і видно, що він хотів би, щоб їх там лежали тисячі, щоб усі до одного встилили похотом бойовище. І король, дорогий брат, теж. Але його поки що не знайшли, значить, значиться, він не поляг, він тільки ранений. І цар п'є. За кожним разом, коли донесуть йому про якогось мазепинця, живим узятого, здригається і дає знак, коротко, на паль. Причому, вимовивши таке жахливе слово, вкладає шмат м'яса у свій широкий рот, узко. Івана Чуйкевича з жіною живими взяли, сповіщає старшина від дручень. Чуйкевича? Дятя генерального судді, хочу пояснює Меншиков. Собака, крізь зуби засвічав цар, а його жена, Мотря Васильівна, притакує Меншиков. Обоє напаль, рішив цар і попив вино. Меншиков дивиться на царя з баранічими очима. Брюс кривиться, долгу руки покашлює, а по обличчі Шереметєва ніби жовч розливається. Жінку напаль, йому робиться ніяково й соромно. Ваша царська величність зволять все ласкавіше прийняти до відома, що Мотря – це донька Василя Кочубея. Кочубея? І цар свердле Череметєва своїм несамовитим зором. Але Шереметєв витримує цей царський погляд. Того Кочубея, що за вірність величності